ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله عز وجل انه قد فاز المتقون ندعو وإسلام الاسلام نكuhsieni pamoja na kuyuhsia nafsi yangu kumcha kwa kutekeleza maamrisho yake kwa kadiri ya uwezo wetu na kujiepusha na makatazo yake kwa kuyaacha kabisa Ndugu zangu wa Islam Mwanaadamu hujifunza vizuri kupitia mifano Kadhalika hujifunza vizuri kwa kujionea mwenyewe au kwa kufanya kwa matendo unaweza ukalifundisha jambo mtu akalifahamu lakini ukiweka mfano akalifahamu vizuri zaidi au unaweza kufundisha jambo asilifahamu ukaweka na mfano akalifahamu ukamuonesha kwa vitendo akafahamu zaidi na kwa sababu hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ametutajia mifano mingi sana. Na ye mwenyewe akasema wa laqad dharabna lilnasi fi hadha alqur'ani min kulli mathal. Kwa hakika tumewapigia wanadamu ndani ya Qur'ani hii mifano mingi sana la'allahum yadhakkarun ili wapate kutambua. Katika hotuba nyingi zilizopita ndani ya msikiti huu na misikiti mingine tulisisitizwa suala la amani na utulivu na neema yake na mbadala wake hofu ni kwamba ni kitu kibaya zikatajwa aya za Qur'ani mbalimbali zikatajwa hadithi za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na akwali za wanawafioni wa Kiislamu vitu vyote hivi vikielezea neema ya amani na utulivu miongoni mwa aya zilizotajwa ni wakumbushe imo katika suratu tun Allah subhanahu wa ta'ala anasema Wadharaba dharaballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah Yatiha rizkuha ragadam min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa adhaqaha allah libas aljau' wal khawf bima kanu yasna'un kwa hakika allah amepiga mfano wa mji ambao ulikuwa na amani na utulivu rizki ya mji huo inakuja kwa wingi kutoka sehemu mbalimbali wakaikufuru nima ya allah allah akawaonjesha, vazi la njaa na hofu kwa yale waliokuwa wakiyafanya hofu na njaa ni katika adhabu mbaya ambazo mwanaadamu akitahiniwa nazo Tihani huo ni mgumu sana aya hii tulisomewa kadhalika ni wakumbushi miongoni mwa hadithi tulizotajiwa katika khutabu Mbali mbali ni hadithi ya mtume Muhammad aliposema man asbaha minkum aminan fi sirbi muafa fi jasadi indahu qutu yaumi fakanna ma hizat lahu dunyia bihadhafiriha ukiwa aliyepambaukiwa miongoni mwenu akiwa amani katika familia yake Akiwana na amani kwa jamaa zake tena ana afya katika kiwiliwili chake anacho chakula cha siku yake hiyo tu wala si siku ya pili na ya tatu tumeanasema faqa faka ma hizat lahuduniya bihadha afiria. mtu huyu ni kana kwamba amekusanyiwa dunia kwa pambizo zake dunia nzima imeletwa kwake yeye ni mfalme kwa kuwa na mambo matatu haya ana amani na utulivu katika familia yake ana afya katika kiwiliwili chake hana maradhi Kathalika, anacho chakula cha siku hiyo sikwambii cha kesho cha kesho kutwa wala cha wiki nzima mbele cha siku hiyo tu kinatosha kumfanya pamoja na mambo mawili haya awe ni mfalme mtu huyu hadithi hizi tulisomewa tulisomewa baada ya kuwa na viashiria mbalimbali kwenye mitandao huko vya kuonesha kwamba huenda kukawa kuna uvunjifu wa amani kadhalika zile sababu ambazo walizokuwa kizitumia watu kuhalalisha kuleta huo uvunjifu wa amani pia zilijibiwa sababu hii imejibiwa hivi sababu hii imejibiwa hivi na miongoni mwa sababu hizo ni madai ya haki waliyonayo watu pia lijibiwa kwamba kuna utaratibu wa hayo madai madai yanaweza kuwepo kweli lakini namna mlivyoomba ikaleta hatari haya yote yalijibiwa kwa ajili ya kutufafanulia sisi na kutuwekea wazi mambo. Yalisemwa haya kwa nia njema. Hayakusemwa kwa sababu ya maslahi yoyote. Hayakusemwa kwa sababu eti viongozi wetu ni waadilifu mno kwa wanatetewa. Yalisemwa kwa sababu ya maslahi ya watu pamoja na udhaifu uliokuwepo ndani ya viongozi wetu pamoja na madai ya haki ambayo inaweza kuwa ya kweli lakini utaratibu wa kutumika pia tukaelekezwa sasa muda umepita yaliyotokea yametokea tulyoaona tumeyaona tunaweza kuulizana baadhi ya maswali sasa hivi kwa sababu tumeshapata mfano na kusoma kwa mifano kuna maslahi zaidi kuliko kusoma bila mifano na mimi nitawauliza maswali ambayo mtajijibu wenyewe maswali ambayo kwenye Kur'ani yapo mengi sana maswali mnaonaje faaraaitu mnaonaje hebu tupeni habari Qur'ani imejaa aina hii ya maswali mnaonaje kuhusu suala la amani na utulivu na upande wa pili mnaonaje kuhusu madai ambayo yanaletwa yasiyofuata utaratibu ambayo yanaweza kuondoa amani na utulivu. Vitu viwili hivi mnaonaje Kipi ni bora? Sasa hivi baada ya kuwa mmepata mifano na kujionea. mnaonaje kuhusu nema ya utulivu katika maeneo yenu? Dhidi ya kutokuwa na utulivu katika maeneo yenu? mnaonaje uhuru wa kwenda unapotaka muda wowote unaotaka na kinyume chake? kwa huwezi kwenda unapotaka huwezi kwenda kwa muda unaotaka kwa sababu kuna hofu mnaonaje mnaonaje kuhusu usalama wa familia zetu na watu wetu wa karibu dhidi ya kinyume chake mnaonaje mnaonaje kuhusu upatikanaji wa chakula unachokitaka kwa gharama nafuu unayoiweza dhidi ya kukikosa chakula au kukipata kwa gharama kubwa kwa sababu yapo maeneo yalipata hii chida mnaonaje jambo hilo mnaonaje huo una fedha lakini huwezi kuzipata kwa sababu huko zilipo huwezi kuzitoa ziko benki na benki zimefungwa ziko kwenye simu simu huwezi kutoa unaonaje unaonaje fedha unazo lakini huwezi kununua kitu kwa sababu hakuna hayo mahitaji unaonaje dhidi ya kwamba fedha unayo na unaweza kununua Mnaonaje ndugu zangu waislamu Mnaonaje kuhusu wale ambao ili apate tonge la siku yake lazima atoke Siku hiyo akalitafute Sasa hawezi kutoka kwa sababu kuna hofu Mnaonaje jambo hili la kutoka kwenda kupata riziki yako kwa uhuru na kutotoka Kwa sababu mfano sasa hivi mnao Mnaonaje kuhusu nema ya mawasiliano na mitandao? Mnaonaje kuhusu hofu mliyokuwa nayo nyinyi na watoto wenu? Paka mkawazuia wasitoke nje wasiende kucheza kama ilivyo kawaida yenu, wasiende shule. Mnaonaje? Mnaonaje kuhusu nema ya kukusanyika katika siku ya Ijumaa kama hivi? Kwa sababu Ijumaa iliyopita kuna sehemu nyingine hawakuweza kufanya hivi tulivyofanya. Mnaonaje neema hii? Mnaonaje kuhusu wale waliokosa huduma za afya? Maradhi yao yakaongezeka au wengine wakapoteza maisha kwa sababu hakuendeki huo kwenye kupata hayo matibabu. Mnaonaje? Haya yote yachukue, halafu geuza kwa wale ambao hawakupata athari hizi katika maeneo yao kwa sababu kulikuwa na utulivu. Mpime. Mimi naamini tumepata mafunzo makubwa kabisa katika jambo hili. yatakayotusaidia, tusaidia في وقتنا وقت وبعدي ما تسمعون وبالله التوفيق الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والصلاه والسلام على أشرف الانبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين أيها الناس عباد الله دوق وإسلام waislam mifano inasaidia kuwafunza watu zaidi yale mambo yanayoambiwa pasi mfano wote unaokuja katika maisha yako ukawa ni mzuri au mbaya ni muhimu mfano huu ukawa ni somo kwetu sisi mimi katika hutuba hii ya pili nikimalizia hutuba yangu naomba na saha zangu saha za kawaida kwenda sehemu mbili sehemu moja nitaitaja peke yake na sehemu ya pili itagawanyika katika sehemu tatu na saha zangu za kwanza ni kwa wale waliopewa mamlaka miongoni mwetu Allah Subhanahu wa Ta'ala akawapa nguvu ya kusimamia mambo yetu kwa namna yoyote ambayo ujumbe huu utawafikia ni muhimu wakafahamu kwamba mamlaka waliopewa ni dhamana dhamana wanayotakiwa kuichunga dhamana ambayo wataulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni muhimu Tukawanasihi kama tunavyofanya kwa ujumla kuwa na uadilifu katika sehemu yoyote uliyopewa katika nafasi kuonea watu huruma watu wengi humu katika hii nchi yetu na maeneo yetu wanahitaji kuonewa huruma zaidi kwa sababu ya namna vile walivi Wanahitaji kusaidiwa kifikra kiakili, kimawazo, kielimu katika kila hali. Na sisi ambako tuko chini ya watu, tunaona hitaji hilo la watu. Watu wengi uwezo wao ni mdogo wa kutafakari mambo, wa kuendesha mambo inavyotakiwa. Wanahitaji zaidi kuonewa huruma hapa. Na kuonewa upole kuliko vinginevyo. Kadhalika wale waliopewa mamlaka, wasikilize ushauri ushauri mzuri unaotoka na hii ndiyo sifa aliyokuwa nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam bali ndivyo Allah alivyo mtangaza mtume kwamba yuko hivi na akamwambia kwa kuwa hivi mtume amefanikiwa katika suratu Al Imran Allah anasema Fabima bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadhlan ghalid al qalbi lan min hawlik Faafu afu anhum wastaghfil lahum washawirhum fil amr fa itha azamta fatawakkal ala allah inna allah yuhibbul mutawakkilin kwa sababu ya rahma kutoka kwa mola wako wewe muhammed umekuwa laini kwao hao maswahaba zako ungelikuwa wewe ni mkali mwenye moyo mgumu ungekukimbia hao fa'afu anhum basi wasamehe wastaghfir lahum na waombe msamaha waombe maghfira washawirhum fil amr nashauriana nao katika mambo fa idha azamta fatawakkal ala Allah unapoazimia kufanya jambo ushashauriana nao mkakata shauri basi mtegemee Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin hii ndiyo sifa ambayo Allah anampa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mtume katika hadithi akasema Allahumma man waliya min amri ummati shay'an Fashaka alaihim fashbuk alaihi waman waliya min amri ummati shay'an Farafaka bihim farfuq bih Ewe allah yeyote atakaismamia jambo la umma wangu akapewa nafasi akawafanyia uzito wewe nawe uzito na yeyote atakaismamia jambo la umma wangu akawafanyia upole allah fanyia upole katika mangu kwa hiyo hili ni jambo muhimu la kulizingatia na kuliangalia kwa wale waliopoa nafasi miongoni mwetu wawe na huruma wafanye uadilifu kujitahidi kuwashauri watu wayaendeshe mambo kwa upole na utaratibu hivi ndivyo sifa ya kiongozi aliyebora kwa mujibu wa Qur'an Sheikh ul Islam Ibn na maneno yameungua mkono na wanawavioni wengine kwamba inna Allah hayuqimu dawlatul adila wa in kanat kafira Allah anaisimamisha dola inayofanya uadilifu hata ikiwa daula hiyo ni ya kikafiri. Na Allah haisimamishi dola inayofanya dhulma hata ikiwa ni ya kwa Islamu. Akasema dunia inasimama pamoja na uadilifu lakini haisimami pamoja na dhulm hata kama pana uislamu ndani yake. Hili ni jambo la kwanza. saha yangu kwa upande huo. Nasaha za pili za mwisho zinagawanyika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza kwa sisi watu wote sisi tumeelekezwa sana na kutajiwa aya nyingi na hadithi nyingi suala la utulivu suala la amani na nema yake Hili ni jambo ni jambo muhimu la kulizingatia tufahamu kuwa hii jambo ni nema. na madai yetu ya haki hayalingani na nema hii Haki ambazo ziwe za kweli zisiwe za kweli dunia sasa hivi imebadilika mielekeo imekuwa mingi mitazamo imekuwa mingi mitandao imekuwa mingi wasemaji wamekua wengi kuna mtu kwa sababu ya nema ya mtandao anaweza kukaa nyumbani kwake ofisini kwake akalizungumza jambo la kuharibu akalizungumza jambo la kutaka kuonesha kwamba hiyo ni haki kumbe si haki ni muhimu hasa hasa kwa waislamu kusikiliza maelekezo na miongozo ya dini yetu ya Kiislamu katika jambo hili. Mielekeo hii inavuruga. Hili nalo ni katika mambo muhimu kwa vijana wa Kiislamu. Hawa viongozi tulionao ni kama sisi. Wana udhaifu kama tulionao sisi. Njia za kutatua sio kwa fujo na vurugu. Sawasawa ni kwenda kuwa Sawa sawa ni kusubiri Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam Aliyesema mambo sasa tuyaona alisema baada yangu mimi kutakuja watu watakao kuwa najipendelea alituambia tufanye nini? Alituambia tusubiri. Alituambia tutoe na saha. Tena sio hadharani na kushambulia na kutukana. Mbele ya kiongozi ukipata fursa mweleze Imam Muslim amepokea hadithi Al-Hasan al-Basri anasema kwamba Aid ibn Amr alikwenda kwa ubeidillahi bin ziyadi Ubaidillahi bin Ziyad ni katika magavana wa yazid ibn muawiya gavana alikuwa iraki alikuwa ni mtu muovu msusuwavu katili a'il ibn amr ni sahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaingia kwake akamwambia e bunai ewe kijana wangu sababu yeye ni mtu mzima na kiongozi ni mdogo akamwambia kwa lugha ya upole inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul mimi nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam wakisema inna sharra ria'il hutama viongozi wabaya ni wakali wasusuwavu wa rai wasiyotaka rai fa an takuna minhum jihadhari wewe usiwe miongoni mwao yeye anajua kwamba yeye ni miongoni mwao lakini hikma utu usara anayezungumza naye ni kiongozi yuko mbele yake Anamnasihi hivyo wabidillahi binziadi akamwambia akamwambia kaa bwana fa inna min ashabi muhammad sallallahu alayhi wasallam wewe ni katika makombo ya maswahaba wa mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam wa mwisho mwisho hawana maana ati swahaba wa mtume anamwambia hivyo swahaba hakutaka kumshambulia akaitukuza nafsi yake akamwambia je yeah, katika maswahaba kuna makombo makombo walikuja baada yao na sio miongoni mwao akaishia hapo akafikisha nasaha ukipata fursa hizi ndio njia njia nyingine yoyote mmeona haiwezi kusaidia kundi la pili ni familia familia ziko wapi vijana waliotoka kufanya vurugu na fujo ni vijana wadogo familia sasa hivi hazina miongozo kwa watu wao Haziwezi kuwakanya watu kuwaelekeza. Familia zinakuja kulalamika baadaye, zaalamika nini familia? Kwani watu walikwenda wapi? Kuswali msikitini au walikwenda makanisani au kwenye biashara zao? Familia zichukue nafasi katika kuzijenga jamii zetu. Mambo ya ovyo lazima tuyakataze katika ngazi za familia. Na kundi la mwisho waandishi wa habari. Waandishi wa habari mcheni kula wenu. Itakullah mcheni Mola wenu katika hali yoyote hatutakiwi sisi kuchochea na kutaka kuharibu hatutakiwi kuufumbia macho uovu kama wanavyofanya baadhi yenu sio sawa sawa Kwe wawe ni waandishi rasmi wasiwe rasmi maadamu watu wanaandika wajichunge katika namna ya kutengeneza kuliko kuharibu wanataka kuonesha kama vile kulikuwa kuna maslahi na haki ya watu kutoka kufanya vurugu na hawazungumzi kabisa suala la uvunjifu wa amani suala la kuchoma suala kuharibu suala kudhuru haya ni katika mambo mabaya ambayo yametokea mcheni mla wenu na nyinyi wengine muajibu. Muajibu kwa hoja wakiandika muajibu, wakisema muambie kwamba hii si sawa hatuwezi watu wote kunyamaza tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala Aidumishe amani. Adumishe utulivu. Atupe sisi basira sisi waislamu tuweze kutulia na tuongozeke kwa miongozo ya dini yetu ya Kiislamu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله على سيدنا محمد قم الى الصلاه